اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دویشتم امراد دیاری سوری شورا شنگزم امرسات و خبرا د نبی کریم سره تو سلام مبارک او سیرت او ژوند کی شروعه زګه سیرت رسول الله دا مدا رسول الله حیات دا جوند او انسان لو خاص کر مسلمانانو مناسب د دې مجلس کې د رسول الله داغه ملګرو تشکر تعصيب به ني هي ايشتری زالرحم <سؤال> وسهلا ويشه پکم مجلسه محمد رسول الله تشکرنیږي او عمر بن خطاب د مجلس کې والله خیر ویښو ترتیزه پولیس موږ ژر خبراله شدل او شیخ عربه لد الشركه د عمر بن وحي هو چې تبع دا د بری خوشحاله و بلې جوړ هم سره جنگ وکړي درې چې مکه باندې د حکومتو تسلط راغی شام له اعلان او هغه خلق او خپل معبودان مشرکین د اشتراک اعتقيده له خپل معبودان رب العالمین څخه چې موږ نه بګيورا کای هغلي ورکه بے مزه مزبه چې بے نور حتا چې درې شپه ته معبودان جوړ کړه اور رسول الله فرمایي چې ما ولیدو د دا جهنم دایمنس کې عمر منو هي چې داخلي کله میرا ضاو او باغې منه شرق کو ګرځي لو طریقہ به دا خبره چې رسول الله درته نودان دی د مکہ کې د یهودیت او نوستورانيت عقيده په کومه الطريقه را ده قران کہ اللہ رسول اللہ ته تشکیه شیده بود خلک ته تعلیم ورکه ته تشکیه کوي او الله اس رسمانی وحی نازل کړ ظلمون نشرون او غره دبرده اندفکی ظلم او شر شر هغه يهود ته نصاری شرکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تر تم د تخریب او د ختمواله د پاره راغه او صحیح رنه ته قران او سنت راوړه خو لیکن شیخ بانی او بعيس عمر من نحيش د يهودیت مساله چې دا هغه د اسعب وقت کې رااله تیر درس کې ویلی شو ابو بکر اسد الحمیری دا شکل مدينه دراغه حمله بر اخلم کو باندې کول د يهود موريان اورته رجدان محمد رسول الله د هجرت کردې حمله په مکه وا و تاسو راځم دی ویله په تورات کې مولا الله د توصیف کړي څدا به هجرت کړي د مکین او دی جله برزی او دشي مسله به وي دا د دا خبره وکړه چې تر ته رسول الله وویل د دشي اکرام به وکم لګره تر زه یې دا د خپل میزم او زمره ایمان مسله ور باندې مکین چې کړه څو د خشن خویل ورته ویل چې د میزاب په خوکه صغر دفن مقصد دا د بني حزله ابو کرب اسد اهو پر مکه باندې حملو کیز موږ الله پر باندې عذاب راولي څه به بربادي د قریهود ملن ورته ویلی شدې مکه باندې ګور حملو مکه او کچر د الله پر باندې عذاب راولي بلکې دنت بدل الله بندگی کوي او د دې قدر بکیدل د احترام بساته تر دې پرچده هل 10 جمو کې طواف مو کې او به ډېر قربانې مو کړی باندې حجره د زګور <مشتورا ورکڑا> دا غره دا مشوره ورکه دا مکه کې شکل ته دا مسله پورته اراده وشي امن نه ده هو دا ملينه مزا سره روان و زېږې زو یې امن نه زګا دا یې امن روان شو ایمان راوړو نه دی یې امن دل دا قوم د مخه لودري دو ابو کرم اصاب الحمیری چته یمن له داخلي دینش اغه ته پوه شو کی دا ولی یمن له وسه کنه داخلي کوم له معلومات دي چته دا پلان نکده دین او طریقې پر خود لري دی بل <سؤال> طریقې شروع کوي دا په فرمن یزارمه کده عدد دي کله جده دوی سره به کفر او شرک ته شریک وی نو به تاله خراب لا بالکل به سر دې ګرځي خو چې په قرآن او سنت دی لکه دا وګوره شری دی په عمل <سؤال> کې مفر دی او دا کار دی او دا دا تجربه روانه ده دی اسعد ابو کرب الحميري له وخت نه ودرې دا وي تاسو نه پلارونکي طریقہ پر خوده لید ته یوه حدیثه بیا وخت کې يهوديتو یواجه اسلام چې ابو کرب اسعد الحمیری خلکو دعوت ورکې چې تاسو د الله توحید معنی او په دې خیر ده اوس موږ سر اسمنی وحدت تورات دی او دا لیکن اغه مقابله او مخالفت وکړه داسې سودین ورته دا د ځانګړو شي مې دین لري خلکو لوي لري رسم او رواج دي او دا قانون دي چې دغه رسم او رواجه د قران او سنت سره اسمنی وحي په مخالفت کې نه چلي کېونه چرته پیدا ورکړي دي شنته لريګه لیکن دے منک چھے کلے منکے پا دے مزمز کے دا وفات شو دا دیو بل بل حسان پنامہ آغاز دا پاس ایبانی دے حکمرانے بانے کینس آغاز امیر شو سیرت والا لی کی وجہ کنے دا امیر شو دا دے پا وقت گرے ری جگڑے ہو در دی پر چھے عرب اکثر از مکا بلکہ طور از مکا دا پا قبضہ کلالا چھے دے پا قبضہ کلالا نتابعنا انسان چې کنه د ورچت منصب ولې شو هغه لې وزمه کفلاس کړې شو بې بلسمه ته نه دلاله چې تر څو پورې چې بل بل حمله وکړو بل ملک حمله وکړو بل لکه اوس موجوده يهود نو سواره یو ځکه حمله کوو ببل ځکه حمله کوو بل ددا حمله شلوګړې رسول الله فرمایي د یو جو ماجوج امتشال چې خل ما بین کې بلان دي جو برع اسمنون ترپانه بغښ شوار کې چې دسمه کې ولا ختم کې چې الله سره کوو د ملائکه سره اې څه کوم ځای د اخیته نه ده کای تر سو پرې چې دا قبر له لړ شو دا قبر دا خاور دی انسان د اخیته کې راووي دا به دی عرب ورته ویری چې ګوره ته خدای حمله ملکونو باندې کوي غرور راخستې تکبر وا ځم باندې پوي ګر نشه اصله مونږ به چې باندې خراب کېدې شته تیرېږي په ورزم زیږې عراق لا عراق نارانه رسول الله فرمایي با هذه من الشكل هذه كتاب الفتن كصخر اقتصاري پابنداني والهي صاحبون الله داخل السوق دي وغير العراق عربني بولسون اقتصاري پابنديش اور بني اولي ديغين دريك اس الله فرمايش كم شيدان شيدر كم ده حكمت متايد دا, من دا كم چوت دي بده بم الله عذاب راول العراق بخاره ایراق وراله حسان چې کله په ایراق باندې هملا وکړه نو دې قومونه ولې شرک ده ظالم دي کله په یو ځبانه حمله کوي او کله په بل ځبانه حمله کوي داسر نور مونږ په دې اتحاد کې شریکی ګناه زیتي جوړا کیږي د دې ورو ورو د عمر په نامه د عمر سره خبره شې کله ورکه راستو وروشي دا هغوی ظالم دي مونږ په خپل کومه خرابوي د خپل ملکونو تخریبې بس ده په دې حکومت باندې دا سره <متوسطن> پدې خبره وکړه چې قتل کوم به یې سره منسبته <متوسطن> ولر غور د مور ژوي دی ورو لري لاله شپه غیرهغه هغه غور دا پوره راکړه زه به دې دا خبره دا بسره <متوسطن> اومله لکه بازي خلک غور د مشوري ورکړي چې دا کار ګورم کاوه وروړ دې نه دا مور ژوي دی دا توله وجني زرعين پر ابو اغه ورته ویلی چې دا ادا کار که وکبه کیسه دا خد ځن سره والا یو وخت د وکاره باندې راش لې امر دا خطر واقس او ځن سره وساتلو حساسه ده ضروره دا یقین ډیر انته او خره چالاک انسان او فجدا ځکه بوسیدو شیدو چې په پر نه پریخول قش مریس کوم مرګون نه ځان چې پر کړی وا تالشه نه و واقو دا ترتیب پر د پلاری مرجن او د پلاری مرجنات لري د ورونی مرتنات کوله پرې نه امر سره ستاسو څنګه واخسته چې دا راغده په لار او د مورځي د اوس روان شنه خبر طرف باندې چې ضروري مو وځنو و 20 اخر کومه لمنصب حکومت ریش سایره نو د خپل ګډه مشورې ور کړی په یو طریقه باندې چې دا خلکان ور ورسو د حسن سره د مجلس کې مجلس کېږي عمله په اوکړه ایستې وځلو قتل چې کله حکومت ولا چې هغه امرش دغه بچمره من حاملین نه کې او دا ومنه کې او دا د شي ګره باغې داغه د قط نه راغړې چې انسان له بده مرزه یو مرز را وستو شي به خوبي خو بینو ارزه کې بچينه سجدا ځکه بچينه سوارزه ځکه بچينه سجدا یو پورو کوا بدل ماره بوځره دا یو مرز او تکلیف دی انسان له ورسې کی لکه خو دی امر چې د خپل کاه نه او ساهیران منترین دی ټو لا جمع کړو په وجه کې ویو له صاحبانو خبره درته چې ما مرهم ضروري ووځه را حسن ما د څه تکلیف پیدا شو چې د خو متکیدل د تاسو مرزه دی علاج وکای دی به چې باندې وسوکه تاسو ما خپل د مرګ قتل کې اوز ما به راځي نشتاخ ته له کاهنان ومنتره اورته وی قانون داري چې کله یو سړی خپل رشتہ دار وځني الله پته باندې دا مرز راغلی چې خو به تختی تا خپل عامر ورو لري خا ماور ورو ژوند دی او مېدا مشرقي تاسو مولا راکړې ਵਿਚاره کړه دا وژنته بولیا هڅه بدې کې منصب باندې او دا دا او دا وښه تاسو وګورئ ترې راوافسو دا څومره کاهنه نو مونته نو سایرنې بدې کې موجوده د دې وجه نه وې دی واقعي دي یو په دې چې کله منصب حکومت لالچ رغنه بس دې د مردو ژب له لحاظ نه اگر ګټه غریب دوسه غریب ملګری علما نه زمته دا خبره معلومه چې دا حسد ګر ډېر لوی نقصان دی خپل لوري او په حسد کې راغې کې نه کې راغې نتیجه دا شو چې هیڅ د مرزوی قتل وکړي پروتمیر یې کله لیک وي اولله نه حسد شي هغه په اسمانونو کې کړي دی شیطان کړي دا د ادم علی سره د سلام سره چخواره زر تروسه او قابل د حبل سره وږي چې هیڅ نتیجه دا شو دا خپل لوري او شی دی امام رحمت الله علیه غیر پر پینځو شي <تصفيق> ذکر کړی دی او د الله په تقدیر اعتراض او د خلکو خدمت غوښتل او دا چې خلاصو باندې خیر ایمه الله لنس وجه دی غیر علاج چې ذکر کړی دی اعوذ بالله و اعوذ سرت د خپل فکر د غیر مخالفین خالص آتا احسان دا غسره کوات صدقې کوات صبر د شنو دې کړو نه دی ان ته ان شاء الله به د سوري فرق او سوري نه او درې دا ته خبره معلومه شو چې ګور کله شړې بل چې غلطه مشوره ورکي اگر کدا مشوره ده غلطه ورکړه خو وقت به zarar دلړ شي چې کله داخله کې دې شي کار سره پکاردو دا پکاردو دا, دا, دا, دا, دا, دا او دې شلې سره دبل سره دوکا کوو نو دا چې ته مشوره طلب کړې و نو سبب لري دې zarar دلړ شي چې هر وخت ورشيږي دې ځای دا, دا, دا مشوره ورکړه چې ته حسن وژد असता د مرځي نتیجې دروته شموینه مرګ راغلي زوړین غیره طلب وېره تا سو وزنام هغه دې عمر له وی له سوایبه ماتاله وخت درکړی دی پاږی کیسره برائت اعلان دی وېدا ته سوویتی ګولاوکا وېدا چې کړه کل داخد کلو کی خلاص کېنو په دې وخت کې دور ددالی کړو چې کم سړی په خپلوان باندې حمله وکړه هغه وژنې دشي مرز په بده باندې راش و به با خوب به تختی نو دې عمر وی له دی هغه دې ملدا حسن وجله نو چې په هغه وخت کې داسمه تربيت وکړي دا کار م کوي دا دا ودا شین نو نه کوي اغلی وی ته بچوی نتیجه دروته چې پرې مز مزه کې است د امر مفات د شي حکومت په لاس باندې ورغه شغل د علاقه اوسیدونکو سره نو ور باربل کې وو خارجي قوم کوم قوم مشر هغه خارجيانو او دا وګړي په لسوني دی خارجي د کارو کو چې هغه پسادو نه شروع کړه قطنې شروع کړه جنګانې شروع یو څه شروع جدا جدا کارونه کول زې شناتر اغه یادې د بادشاہ د تم خران شو دا بیره وله دا بقیش ذلیل رسوا به کی په دې طریقه د بده خپل بادشاہه کې د شي جدا یو کوټه جوړه کړي او دوی به سی به ګرځي چې دا بادشاہانو اولاد څوک دی وی پلاننن هغه په زور باندې را او سنده موسته لیواته ته کوله دا ورې کوله ورشه واقع دی ان شاء الله د غیره پر دا خبره ذکر کیږي دې په دینیت دی باندې باند کوله چې د خلک د قوم لر سوشل میندو زلیل شي یو جدا کوټه وا د دې بادشاہ په ښه نه تا به دا کشره را انته موشره لیواته توګه به د شوکړکه پر خودل <سؤال> ونه د په مسواک را واخص شوې لري واته نو شو مسواک به والو بربده قوم نه سهوله به دا معلومه شو چې لکه د دې شړې د جیناو د بد اخلاقینه اوس شو کله به چې را بار شو دې خلک پورې پورې ټوکه ملندوالي چې د صورت حالو ځکه به زه ته نه زین نواز پر هغه باندې د بادشاہ په خناندان کې و ډیر جسیم او د دې سنتر لچا ایتلا ورکړه ته خبر نه وی نه ولې دې باچا په وړاندې کې و الگ د شهغړې کې سم دی اگر اطلب کا وی کم زګریو بلني ځکه غیر وغت هغه غلیک شکل دې خلانو په یو طریقه باندې داسا چاړنه نيستا چې کله چاړنه نيستا نه نيستا او دې شریزان دعوت کې د بد مسله شکل راتلو هغه چاړه راوغه سه په وی ولو ایس سره او به دې دی بشاد اثر را وښوې دې چې زې او پدې کړه کې کې یو خو دې په خم کړه کې کې به دې خلک لزاخ کار وکړو چې ګورځي دې په شو چې کله الته کې خو مز مز کې ایسه دغه ځین نوا شروع و نو بار داخله کې د دا قوم خلک نفسه او خو بوله ټوی ته ملنډه شروع کړي و ما فعل بک سر سر و شو سر سر علم الاحراس څوک ادارم بمزري بادشاہ نتیجو ووري او تاسو بمووري نور خلبه مووري دومره اعلان ورته وکړي نور خپل سپېږې کړي لاړو تخته دوی ووت لاړو خلک بارڅو کې ادارا او دا سوال سره په دا شرکه دا بادشاہ څنګه ځانوش دا ولینره وزي دروازه شو ټک ټک کړي ورخلاص سره جمهوریت د بادشاہ سر غوښله سره نشته د روته شور شغه به شروع کې نو ما دی خپل مابین کې ویل چې لکه دی غیرتیه لکه د دارا وسر پکاره پن دی پندې بادشاہ باندې دا مقرره کیدل تر اوسه یې د وسپکار دی ځین نواز په سلان طلب تعالی شو کې ویل غیرت کارونه کړې راځه او سم دي د بادشاہ لایق تې راغی او په دې وخت کې د بادشاہ پر منصب باندې کېنس چون د يهودي عقیده وي يهودت په کې پر عیسی علیه و سلام رب العالمین نبی مکلف کړو د شام په علاقه کې وsessionId انکتل له داود به وویل عیسی علیه السلام او دا عمل غرو یو ځکه او بل ځکه او بل قدر دې وشکره په عمر باندې رب العالمین عیسی علیه السلام پر تاسو باندې اوچت لاړو پرتا چیکل لاړو دې عیسی علیه السلام به ملګری کې عمل غرو فیمونه ميدو فیمونه هغه کله کارو چې هغه خپل د لشکره کوله زمیدارو وی کولای یاب تجارت کو یا بلده شهر وی پیسې می صناخستی او چدای انسان او دایله په کارمداری چې هغه خلکو الله سره ګذنه کی امام راشي رحمت الله علیه فرمایشه په دې انسان دعوت ته رنګټه سربره شي کایو سره موږ توسل سر په کونو پیسې را کینو ټکله وکاله وکاله بس موږ تاسو کار په برابر شي روسم کوچون خراب شي امام ترمذی رحمحه الله هغه چې ن دګ دلانی دی چې کله بدا جک شی وملګری او د ډېری اشرفي کې خوده هغه ورته ویل شي دا رښتیا کې خوروره به موري چې د مې سره لپاره څه خرچه کوي ما او چې تاګه نن د مالکی خوګه سبا ورته ضرورت راغلی به زړه د دقیق دندم دیدو لپاره استعمالومو دنیا په راتلو نه دخل کونه حدیث کې رسول الله فرمای وي و انسان چې هغه د قران او سنتو الله به رزق د علم او او دا په دې دنیا راتلو کې د شي ملاقات جنت به مرګوري امام مرزا رحمت الله علیه فرمایي وقسم الله جسمن در دري باشه او نه عوام کړي عوام دنیا په دنیا راټوري او موږ دنیا په دې نه ټوله او رسول الله فرمایي من القرآن قران القرانا څو شي قران لولي او خارا قربانیکي نو جاء يوم القيامه په ورځ قیامت براشي ولېس الا وجه لحمن او کما قال په دې مخه نبی رسول الله فرمایي پټي غو کمني اش رکی بي فیمن دعوذا ل انشاء سلام ملګرو دغه خپل کشن کوو دی خپل لاس ملګری زانسره پیدا کړو یو ملګری لاړو د افریقا لاخيله لاړو د افریقا لاخيله چې کلاړو نو أنت دعوت کوو شراروان و د نجران په علاقې کې د خلکو په حملو وکړا چابلې په وکړو یې څه ونی ودا, ودا نجران او د سعودي په علاقې کې د دا سعودي حکومت مملکت کړي وې کړې شي دا ونی د غلامان وکڑا. چه ولامن ته جوړ کړل آګه چونګي دای انسان او عابد انسان خدمت کو د شپې به نړیوالین له پول کوله ټول شپه یو ورځ مانیک د دې کوټه لړاګه چسمه د خادم څخه ای آګه رو په دې شروع دی مشکل لیکن مخله رڼا ورڼا بل شپه چې به راغی به کله د مشکل دی مالک ورته نظر ورواچو ګوري به ورته په دې کوټه کې رڼا وا درې به ورته په دې مدد ویل شرکه بدی شرکه خو سره کار دي دي ویل شرکه کرامت الله اولیاء ولور کوي د صحابه او نبی رب العالمین دغه بیعورت کرامت ور کړو چې دغه حق د ایسو کې دین انکار نه کتاب قرآنی اول اولیاء په جنو باندې غریب قران کریم کریم العالمین <سؤال> فرمای و اولیاشی دی الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انساناندی چې په الله باندې ایمان لري په اقیده توحید او رب العالمین نایریږي رسول الله فرمای اولیا هغه انساناندی چې کله ته ورته رب العالمین راایي حدیث کې د رسول الله فرویده الله د لپاره جوړم کېد الله لپاره ورانا محبت صادق خالص الله درځه راپاره او کوم شیونه جناب شا العالمین په دې انسانانو باندې لازم کړي هغه عمل کړه ولي چیرته د دنیکی کار اغله راوند کیږي بعض روایتو کې را دا راځي چې په یو کوري او جومات کې برابر جمع شوی د رب العالمین درزه د لپاره هیڅ رشتہ مخ ما بین کین لري لکه څومره شاسو دا مجلس یو بنسره مست رښتنه شته لیکن قران نن شو بریسي کیفیت باندې ارسم بري خولې آرام د یو اثر کیداري چد الله د نیکانو بندګانو سره د سیمینه محبت کړي لکه څنګه ماشوم دی مشرانو له یانو د امینه محبت له الهه او کله چې د دنیا ذکر نه پاره شې د رب العالمین ذکر له دې چې تیسره روان دی لکه څنګه چې د عباس په منځالي لراځي خو چې کله د الله د دین بیزت کیږي د څه غسو تر راځي رب العالمین فرمایله و اوس غسش کرامت اولیاء حق کیچته کار نه کوي کرامت څه معنی ناشنا کور انسان راست دی چې خو دې د دې ولی مثال نشي لك قلم او د کرامت مثال نشي لك لکه دا نه څنګه په اختیار کې نه شي او یې په ټولو په کار دی ولې قاری شه او کنه فرمایي چې الاستقامت بالدين خير من الف کرامات په دې دی دین د اسلام باندې چې انسان کله کودريږي ودا د زر کرامتون بهتره ده شیخ عبد القادر جلالي رحمه الله فرمایي ودا بزمہ کرامت نه چې سړی در رب العالمین حق مال راکې چې داخل کله بچي او ادا کرکے مریم لهدا کرامت ورکړو چې زم می می په وډ کې د وډ می په شیم کې خبیب لهدا کرامت ورکړو چې الله ورته انګور راوړل حسن لهدا کرامت ورکړي د شهادت نور صلی الله پی دمبري مشرقي څو ورته خاله نشورات لري ندی سړي ویلی چې له کله دې سړي کې دی وې صاحب درې شعبندگی کې وې زه دراپ وې زه دراپ سودري اسمنو له پیدا کړې دې پیدا کړې د او دا وې را له او په غوړې باندې داخل غلاپولو پوکونو وغيرها اچوي کته چیرته یقیني سره یوته د الله نو دعا او غوړې دا ختم شوم به ایمان راوړو زه سیدا زه چې کله دعا او غوړې موده چې ختم به ایمان راوړم او بارو ته خلک راځي مګر برکاته مجد په الله الله له په مانځبه باندې ودرېدو انسان پېت ايمشن رب العالمین سره باندې مانځته انو کولري ابراهيم عليه لا مشکل لاغه مجبر ودرېدو خو بیا سره مشکل راغ په منځبه باندې ودرد دي پېمو مشکل راغه ایسته دا په دې وخت کې منځبه باندې ودرد والله نه ویل انشاء الله دا, دا شرک اډ ختمه کړه لري کا مستجاب یو ورو ويت کې درجي چې تند راغه او دا کجوري په اواله شوا او بل ورو ويت کې درجي نشلې پیراله سې خبره ده چې دا تند رم پیراله شلې پیراله هرڅه ختم کړه ټول قوم ایمان راول چوي او دا په دې وخت دا فهمونا ذلك هذه اشاره ثلاثه والسلام تابيو خلق مسواراشو اليهودتنا خبره الان بلا سوارات بدل اشوا يا مسلم كده رسول الله فرمى شدنا جرانيو باشا نوستراني زارين باشا ويغيب سنه ساهرا ساعته ل دربارين باشمولانا سيد ابن مصيف فرمي ويكمو عالم دربار خولا ورجي بي داغنا سان سدس سا دا سدس سا الدين غلي دين دت تخريبي امام ابو حنيفه رحمه ویتوس باندې بچو له سبق واخې هغه سوای به دې عام درس را جې در را دي شي کیندا شخصي کارونه موږ شي کولی چې خلکو مخاله ورزوک دروازې ورته ټک ټک هو علم مرتبه له تر دې ځان له نړی ساتو د ساهر ورته ویل شي بادشاہ غویا وې زه ګور پیدا کا چې زه د خپل شهر اغله ورزکا شهر حکومت پیغامونه بيبي روان وي وي بلدا غوډه را کړم یې پیدا کی اغه دې به شه خوکه دې شه خوکه کې نو شه ورته یادو دې به شه دوم رسولم کړو چې د ایصال سترات الله سلام حواری هغه شریر وسه غرون شو څه په یو طرف سببل نو کله چې دا ماشوم د كون راتلو دې شه خواله دی غره یې وکه خو دې اواز ترته غونګوشي ځان سره سوچو کې چې لکه دېږي چې چللې نو راغه راغه چې پدې چې یو سړی ناشته انجیل تلاوت کوي د دستورونو کې روانې دي د ماشومتي متشرهش په کوم دعوت کې لري لاهي تیاري کې اثر الله اچوي چې لکه داس پنګره سړی دغه پدې وخت کې د انجیل تلاوت کړي او د دستورونو کې روانې ته پوسی ته وګې شایبه څه ظالم باشاره پر اکړي او به دلته راغلي او هجرته هم کړي دې ګوره چا نه مونږ نه کوي او د خپل بندگی کوو د ماشوم په دماغ کې دا خبره پاتې شو انته جنا صاهر خو لا راغه چې کله برخصت شونې دیسې خو لا رسول الله فرمایي داسره بکینص ودا تر شابه بندگی کوي ویسه دره واغه دار کمزات دی او دار زاد دی دا توحید عاقده د ماشوم باندې دماغ کوړن نه شو خو کله بې چې کو راتلو داسره بکینص بیا ابو استاد او توویر صاهر سره کله ولیدنه واخته کې په زبېدو وبا او کغه غرمه به دغه نه راخصت شونې بیا په داسره کېنص چې کو له بوتو کو وروه مثال دومره وخت دی او دا په دی وخت تر دغه خپل استاد دی دا ټول شکایت وړاندې کوي وې دې چیکار دی ورته ورې ورته دا مرسته دروغه مې او مقصد محل شي وې چیکله غلنه وخت ته لي استاد ورته بیا کور کې پاتې او چیکله مې دا غلنه راوګرې دي ما سره کینې شو بیا هغه پښتنه کول ورته استاد سره شروع کړه په دې منځ منځ کې بلې زنا دا ټول الله بند کړې ایڅو دغه الله فرمایي دي دا خبره چ زهوز دي صاحب او دي ساهره حقانيت معلومه ومي وي په نا بسم الله ولوم د طالبانو چې څنګه گذار پدې شي باندې وکي اې ساره ختم شو ته ته لار دي خلکو ګټه خبره مشر شو چې لکه دې ما شوم په دم کې او چه تاثیر دي کله انسان دمو شروع کوي مخه کې بي پېژنې خو له راځي دمو مبارک به ان شاء الله کله خبره کو کاروبارت جوړول پکار دي لیکن شرعي رسول الله فرمایي پر ز قیمت باندې زر کسن بغیر حساب او نه جنت نلجي یو هغه څو دي چې نشي څوک دم کړي را دم کړي هر څې د خپل ځاب خپل لیکن ای لیکن که اوسړې سخه لراغي عربی وا معنی معلومه او شریعه سکرد پېدم کړي ان شاء الله سو منعات بني خو کاروبار به جوړ نشي مشهور шуда سړې الک په دې مسبه کې دي بادشاہ یو قریبونی جوړ دوست او وليو دغه دواره سره کار پریکو شاوړ خبر نه وي نه ویا نکدی چې کوم دمګریه کومه وړکه ماشوم دي چې خلک دم کې جوړي کی الله ربرج د ایشار اسلام و دي د دمونو کې اثر شو لاړ ورته بادشاہ څنګه جوړ کې څنګه در رب العالمین نمونه او زمانو سبو رب شته عرب قزیله بل پګلاس وګړي ورته ویله رب بل څوک دی چې پیدا کړی دي اوس مګي پیدا کړی دي او دا کاري کړو دا او دا خو هیڅ سره مخالفت رغي خصوص مر دربار نه یې قتل کې او کل کله چې دني جديد ورور دي خو چې عقیده توحید او د قرآن او سنت د خپل کړو خپل نور مونتا له چل کې ورقم نوفال ورتویل چې ته ما شې بیا او دا دا و چې څه شنو کړی هغه شر ده شویلې خو بشر غېدی الله قوله وې سواي ما زه خبر د دمونو کې اثر ده ده د توحید اقدم مين د تاسو خپل کې څه شو په دمونو کې د سره مخارق نشاله که دا امر ان شویلې باطل فرسخه به دې نه شر پسند پالافکی شر و کې خلکا او حاله کتاب قران او سنت را وړي پنځوس کسان و سره کړ ودا غره له وخت یو وښنه کړل چې پنځوس کسان و سره لاړ غره له العالمین لپاره چې الله تسمع کا پيشه ا په پنځوس کسان الله مردار کړ ختمېږي زلزله پیرالې دا بیرته ژوندې راغی رسول الله فرمایي چې د بادشاہ خو لا راغی ورته وسلو شو کشته کې موږ ترنور کسان کینې ولیدل درې بل بوتو درې کې ورڅاوی کشته کېم دا طریقې وشو چې هغه لا ختم کړي ورته طالب ژوند دی راغی دلته ورته خبره وکړه مې ته ما وجني او ته خبره ما وجني توجه دې حدیث کې پیدا بیان وو هغه ما وو چې دا ټول خلک مراجعه کوي یو څوک لهparagraph می دان لا ما به ډېر اوچت ځای زمانی دې کردنی نبی اوخه شهرواله او د سيبوي چې بسم الله رب الغلام ونوبد الله شاهد دې هغه الک رب دې دا په پلمبه نه دا سولم زب شيخ څنګه نشه کېږي په ټکه ځای موري دا مخه غزي بادشاہ و دا لري بادشاہ چکه له دا الک له وخه جولو ټول قوم راجم کې خوشره واخس دې دې دې دستین او چې غوښكي غوږه زاري په وکه ویل چې بسم الله رب الغلام غشه ورغه په منطق ژبه نه ویلږي پدی ژبه نه لاس کې کوو تیرو و ته ایس شي شي چې کله شو کل شي یو دمد دی خلکو ګنګوسې جوړ شو شلکه دتصمر ظالم بادشاہ دی ان کې وژن او دارم شیا کې دارم په لکه بل رب دغه خراب نه دي اسې دا دا و کړي ربو غرب د چې داله ګورته مون دعوتولو چې غرس مکو دی او دا دی او دا نو ایسه به دي خول کې اختلاف راغی د ټولو انسانانو د توحید عقیده قبوله کړه چې کل قبوله کړه بادشاہ ولې چاله قدمه څه مساله شو پدې حدیث کې دا پېدیم راوځي چې کله انسان ته تکلیف ور باندې راشي کله به غرله ځمې چې په سرې په خار کې نشي پاتې کېدی انسان باندې چې غرله وځل هغه راهب شوته و کله دا چې ګره دین د اسلام د غاړه ورکړه ګره په دې باندې تکالیف راځي شهادتونه وینتو او کله دا چې تاسو په دې مربه ټولو مسلمانانو لپاره شېدا نوته ورځان بیا قرباني ته ترکه خپل وینې تو یاکا او کله چې مای مشکلات راځي بده ټوله بس صبر کای با شاده وقت دا کارو کې سورې بروجا چې نازل شي دا دې خلکو په مبارکه الله نازل کې لوي لوي تو غرونو کاندې وېستي ووره باندې کې بلکې د دې کوڅو باندې سرونه کې یو یو کس به را و وسو یل ما منی کبل رب منی کچا دوله تا منو هغه به خوشږي ویسول رب العالمین قران کې ډېر خپه شو ډېر غصه وکړ اکر وی دی دا مسلمانا صرف دی را را. دی وی دی مسلمانان صرف په دینه مو او اوشل شو دي ایمان په الله را وړي نه دي يهودو نو سواره مسلمانان دي مسلمانانو مجاهدینو سرورانه صرف په دغه مناسبات باندې چې باغو کې ایمان دی نه شرطه بت تجارت نه نه پسمه نه نه سبب بل حکومت باندې نه په بل مسله صرف دی خبر ایمان نه چې د الله د الله قانون را وسل من منو دوی نبی باندې هغه پته کوي جوړ الله قرآن کې فرمایي دا خالص وايي د اولیاء سره په دین کې د ام... معذب کړه خو ویب چې په ویلې ولې ولا سؤباله نه اقتل او مسلمه على اي شق كان لله هي في الله مصر اي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوسار سلمه ممزي واذا تولى كرذ الله له پركي نن کذامجاهدین معذب کیږي شهیدان کیږي بمبرکیږي زندانونا قیدونه کید زړیږي دا صرف او صرف الله په دین او دې حدیث باندې دا مساله معلومه شي چې وردا برزي د اوس وست علبان فنهوبني او شره او هغه د منځ منځ دی وخت کیو ماشومه هغه د مور نه دي بشره واقس دي ور له ورغه رسو کله چې مور بدهږي چې ماشوم نه اور په ډېر ځای را وخپقیش دې سره دې چې ور والی شد مګ ورسوي مې ورسوي خدای ماشوم تیریونی او اس دي ور رسول الله فرمایې د مور دما شم د هغه خوانه واسطه وګ چې مور رازه لند جنت دی جنت ظاهري موږ تاسو ته ور وکارې دا جنت دی رسول الله فرمایي به شي چې کله شهید کیږي قسم په الله دا درته دي چې دی لکه د اورې کې او کله چې دا شهید کیږي د خپل منظر د جنت ګوري موږ دا مالیني چې لکه بمباري په او کې او پدې شي وشته پدې شي وشته پدې هغه دسی مزو کې دومره خواندونه کی چې جنت ماحول او هری وګوري پسا مني پوي چې ځکه بده من اورو قرزه ما شو مرتب اعظم وره دغه وجهه څلور ماشومانو خبرې کړې دي یو عيساله صلواۃ والسلام ماشوم ته وویل یو بن است ویلو ماشوم چې زړه په غږ کې اچول او په بچا ته ردو زالیم وکښ چې ما دا ظالم دی, دی بل جریجه دا یو ماشوما یو زړه نه تحمل او علاوه د خلکو بدنامه ولا ګولې چې دي زړه نسر زناد جریش کړي دا مسلم کې حدیث دی آی عبادت خانه مرانه کړو ويموالو دا حمل گویا ما په لارني دسبابلړه دی او څلورونکو ماشوم حدیثه مسلم کې راځي ایندې راپدې خوبل ماشوم خبر نه دي کړی چې څوې سره یې څلپ وایي چې ماشوم زنګو کې واقع د زری خد ترز وویل وکال رجول حاسقن نو دوزي سې على بان لار کسرال ازن ورسو چې هغه نسترادي بچا و التا وی وی له خبر نه و نه و وي دی زنوا چې يهودي ته په مننه زلمو کې اس موږ ماشومان اور تخریب کړ کله چې ځان ورسي او ددوسې وشان کومکر اول چې هغه مسلمانو دشمنو باندې اغه ورته ویل <سؤال> چې دا کوم ځای کې دا کار دی په یمن کې وزمو دا غي ما به کې خوري راټه مسافرە زت له نشم نه تاسو ته پوښتنه غلشم خوی وخت به ته لږه نجاشی بادشاہ لورشه اغه نصرانی دي ست تعامل <سؤال> کو مک بو کیږي بالکل خطر آکا خدت و منډ منډ باندې دادو چې علمان راغه نجاشی بادشاہ علیہ السلام ویل نشکره نش دي کې نو څه خبر نه وی نو وخت میرا وړو دی و څنګه و زین نواس یو هودي سړی دی په موږ باندې ظلم کوي موږ سره کومه کوکا نجات ویزه بطاله اویز در فوجی در کم اویز در فوجی ورکی دوزی سالبانی مخیر در فوجی سرده در ریپ و قمندانو نوی که او ابرحا دامرالن در در ایب نرپوری را و تو جنگ جورس دیگو هم فوجیان و اقیق فوجیان و خواهدتا دوم را شدید جنگ و شو چی در زیننواز در سوم را فوجیان و دیهودین و دیه تور قتل پره لکنه سلطان سلاویدن یویچی ووشن ځې نو واسري هغه په اسبن استو شو دشمنانو له نیو ورنګه د شه مخله دره راغې په دې دره به ورود angle اسم هرکه زانم هرکه چې ما دشمنانو وسونو وژني ګير مينې کی ختم کی نو په دې مزمنز کې د اریاده او د ابراهق په مابین کې جنگ راغې اختلاف کله کله به دا مشر نشي چې پته کړي خپل کله اندو شي یو وزماره کورسی خپل وزماره کورسی ستقبل ما بین کې لاندو شي اریاده دا په بچي چټي ما, ما باندې استاسترم بدیجه با باقي پردی بچی اوس ما سره راز چیو پیو باندې میدان لو موجودوري پسې باندې کینې معلومات شیندوی معلومات تموش په خانی بادشاہونو ذکر او چاغو خپل راواته و واست خپل راوز نه بل به ور تشکیل کی لکه کله میدان لرته دا اریه دا د قد ل ډیر جکړیو او اش دا ابره دا د قد ل شهر کې سړیو خړاله خو میدان نه واته اول باندې اریاد وکي پر سر باندې دل اشرام سکوې داسره باید شو د ورځې ماته شو پوزې ماته شو شونډي او سره دردي ابراهیمات شو کو چې کله ماته شو ابراهیم باندې دوباره تاروش شو کی ایسه دوګو سړی راتبله وای وژلو قتلیک دا نه چشی خبره چا اورا شولې ته خبر ني وینا و اړیت خو وژلو په دې کې فیت نانی و قسم پالله او د دې یمن پسمه ک باندې مخ خپل قدم خود ابرهله شي معلومات ورکې به ته خبر و وي نه وي نه جاشي اشنا وړل غوسري او کېر سره اوسه در خپل سر وخره دا یو ګټل په خلطګي کې یو خو یو بوجي خوره راوند نو پایګه دي من او یو بوجي کې دي من خوره واشل قافلي ولاله دا وروره سوینته خت ورکی نجاشي باچالي ور شي زمو قماندانو موداريم قماندانو خود کې مړه او خود پرستی او خود پسندي او دا شعراله اسم قتل کې دانه ز تا چې قسم چوس په قسم که هاني څه شي چې دا ستر بصوبم د ما د خپل وکټ سره لپاره کال کړا او تا ویل چې دیمن په دا خپل په خېګ دمه د غره په دیوږي کې مې دیمن خوره دروړل ته قدم کې ده لږ شي په چا یو دا خوري راکړه هغه موږ خپل کا سودم خو چا هغه نه وژلو هغه ورته وژلو په نو په دې منځ باندې کې اب راه د هغه چبلشی شروک له مساغل زهور نجی کوم بچا کو زما فکر ما او دی نه نشه بعدې جو غره قنیس ورته به د مناسبت وای چې دې ک معنا د خلیل <سؤال> د چا دومره اوچتو د خلیل <سؤال> لپاره وته چا روان کار بخله حجه دل <سؤال> تر ما بنو راخد مشو دا مسله د جوړ کړه او اغله خطر کې د بنکینانو نه سړی راغې عرب خبر با دی نشاخ لکتی ورسره خبره کوچ په دی عربو کې د نبی ول الله تعالی را لګله عرب عرب دی د اسلام ترجمانی چې عرب کې ول شوګنه شکاوله هغه دروې تریا د منش اوري ورواشه یبه ګډه کې می ته چوک د ټول دیوان په ګندا کړه کله چې دا مساله شول نو یوړ ابرهق وسوې دا کارچا کړی و نه مې اوسړه د عربونو باندې کینانه و د محمود په نامو ډیر لس پلان اورته نور دا عربو کې دا لیکن دین اما خدا خبر تاریخ ولا لکری عمر مل خطاپ وقت یوسریتی گه استلا استلا چگوری جو اغا عبد الله ابن التامر چکم سرهشی شو وا واغا زین نواشی کړه واغا ماشه خپل ځخه باندې لا شهودله او شهید پروت دی کله خلکو دي دالا سره لري کې وی سوینه تلالا سات ننزل کسه خرابیږي یو په شهید دی عمر شهوله په کوم کیفیت او بابا کیفیت برابر کوي ات زمږ ورساسو دي شهیدانو د او حدا معیرزه نه هود او هود شهیدانو سره برابر اوله قبر کنا لك کنا لشي د حمزه جل له جسد پکې وروته دي ورونه ویني روانه وا بل څه دکپې سره ولګي دی یعني هیڅ ویني روانه شوه امر بل جمعو د یوبل صحاب دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه په و یو سړي داسمه کړه چې کنا لني ريستلو داغه پچې به بل څه ولګي داغه ویني روانه شوه نو ابو سعید خدري ویل چې دا انسان د جوش نتر ديزة <تصفيق> من خبر راور ولا چه ابراهبه ديزانا شبیتزر راپو جاکلو دم اکیب ترابان دروانیگی رب العالمين <تصفيق> دی من محمد رسول اللہ تا بیداری را نسیب الحمدللہ حمدن کثيرا طيبا مبارکا فيه والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وصل الله تعالى <تصفيق> لخير خلقه چوکشن اب انشاء الله بے